بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين حبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ketika mululizo dan dersa zetu za tafsiri alquran karim leo toko ketika surah ya 36 سورة aya 83 yenye zimgu Mtukufu Subhana wa Taala anaeleza katika sura hii kama ifuatavyo Ya Yasi... Neno yasini lina tafsiri mbalimbali baina ya wafasiri lakini pia ni katika jumla ya zile ayatu mutashabihatu ambazo hayakoe wazi maana yake si yenye kuweza kujua kila mtu wa yuhawis bakhawwas rasikhuna fil dil fa yumein zungunasema wal qur'anil hakim na hapana kisomo chenye hikma innaka ya wewe laminal muslimin wewe muhammad miongoni mwa wajumbe ambao wameletwa na Mwenyezi wako ala sirati mustaqim ukiwa juu ya mwongozo uliyonyoka Njia ya usawa Tanzila alazizulrahim Usome uteremsho unaoteremshwa kutoka kwa Mwenyezi mwenye ushindi na mwenye rehma. Uteremsho huu wa wewe Latumvira qauman ma unzira abaahum fahum gafilun Ile wako watu ambao hawajapata kuhofishwa na kwa wanadamu kabla ya wewe Muhammad kaja atakwanywa wala kuongozwa na mwongozo wao wote mababa zao siuze wao fa humghafilun kwa hivyo wao wakamghafiliko laqad haqa alqawlu ala aktharihim umethibiti usemi wa kweli juu ya wengi usemi wa kuangamia fahum la basi hao wala kushadhibikiwa na usemi wa ukweli wa maangamivu Huna lakufanya wa kaamini hawaamini Inna ja'anna fi anaqihim halala sisitmin shingoni mwao pengo za roho fahiya ila alazqan pengo hizo za shingo zimevaa mpaka kwenye videvu fahumukumahuna kwa hivyo wao wamenyuma vichwa hawawezi kuinamisha wajanna min baini aidihi msadda na, na tumejalia mbele yao ngome inayozuia kwenda usoni wa min khalwi msaddana nimayaum idaliya ngome hawarudi nyuma, nyuma fa wa kisa, kisa cha ujinga fa umla hibsruna kwa hivyo hawaone mbele wela nyuma wa sawaaun alaihim nana sawa kwa hawa antharhtahum am lam kama utachukua hatua ya kuwanya kuwa au si wanya ukichukua hatua ya kuwanya kuwa au si kuwanya layu hawa hawamini Inama tunziru man ittaba dhikra khashiy arrahman Haqiqatan ayyun yakawnyeka ni yule ambaye kufuata mawaidha ya Qur'ani wa khashiy arrahmana kama ugopa Mwenyezi Mwenye Rehma bil ghaibi na kumuona fabashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim basi huyo mpe habari mzuri. afurahie msamaha wa Mwenyezi na madhepo mazuri inna nahnu nuhi al-mawtah haqqa wa uwezo wa kufufu ma bil kufa wa, wa, wa a ma na tunaandika walio kuyatenda katika mema na mabaya wa atharahum na mafunzo yao waliofundisha yakawa yanakelewa na kuendelezwa baada yao kuondoka duniani wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin bihi na kila kitu tumakdhibite katika mwongozo ulio u, kabisa. Mwongozo ulio hapa ni kitabu cha Qur'ani. Kimaitwa Qur'ani Imam al kutokana na ukweli wake ulioshinda vitabu vyote vingine vilivyopita ambavyo vimeshabadilishwa badilisho na mikono ya wa haribifu. Wa'dirib lahum matalan ashabal qaryah. Mwenyezi Mungu amwambia mtume wake Muhammad SAW Wabaini sio watu wa maka, mfano wa watu wa kijiji ambacho walikuwa wamayakana viongozi wao wa kiongoza mitume idh jaa ahal musaluna walipojiliwa na majumbe idh asanna ilaihimu thneni wakati tulipowatumwa kwao imba wawili wa fakadhabu huma wakadhibisha fa azznabi thalithin tukao oti nguvu kwa majumbe watatu faqalu wote watatu kwa pamoja wakashirikiana kwa kauli moja wakasema inna ilaykum mursalun hakika sisi kwenu ni wajumbe tumetumwa na Mwenyezi Mungu kalu wakasema watu hawa kijiji ma antum illa basharun mithiluna hamna chochote yenye si kwa binadamu kama sisi tu wama anzala rrahmanu min shay na wala haja teremsha chochote in antum illa takdhibun hamna mlelana alonyenyee sipokuwa mnasema uongo tu qalu wa kasema wajumbe hao shamuhel na hiskail Wakasema, rabbuna ya'lamu ya inna ilaykum lamursalun mola wetu anajua anathibitisha kwamba sisi kwenu ni wajumbe tumetumwa wama alaina illa albalagh na hakuna jukumu lolote kwetu ispokuwa, ko fekesha yongea mwenyezi Mungu kwa uwazi. Kalu, wakasema watu hao, inna tatayyarna bikum. Sisi tumipata ukorofi, tumekorofesheka bikum kwa sababu ya kuja kwenu. La ila mtantahu, na kama hamtakoma kutushughulisheni kwa maneno yenu hayo, lanarjumannakum tutakupigieni kwa mawe wala yamasanna kuna adhabun alaykum. Na itakufikeni nyinyi kutoka kwetu wadhabu inayoma. Kaalu wajumbe wakatibu wa katibu. Twairukum maakum. wenu enu mnao wenyewe. Twairukum maakum. Aindukurtum, hebu angalieni kila mnapowonywa nyinyi mnatokofishwa. Hamsikie hamkubali, hamzingatii. Bal antum qaumun musrifun. Bal nyinyi ni watu wa Wafujo. Watu wafujo fujo wajaa amin aksa almadina rajul yasah. Ninzingo asema ndipo alipokuja kutoka nje ya mji, mjangwani huko. Kijana mmoja akiitwa Habibu Najjar. Rajulun yasa'a. kijana ambaye anatembea kwa unyenyekevu kabisa. Kala akawambia ya qaumit tabi wal jamaa zangu nyi. wafuateni wajumbe wa, wa, wa Mwenyezi Mungu. Wao wamnao yasalukum ajra wafuateni watu ambao hawakuombini ninyi ujira wote kwa kazi taduna, wangofu, Wa humu hutaduna na wao ni waongofu wamepewa waongofu na Mwenyezi wao Wakamuuliza kwani wewe unaamini wewe unaoaamini hawa jibu akasema wama la abudu alladhi tarani wa ilahi tujum'a nikitugani ya mimi nisimuabudu Mwenyezi Mungu pamoja na hawa Hali ya ku kuwa hukumu iliyokushadhibiti ni kwamba nyote nyinyi mtarejea kwa Mwenyezi Mungu mtarejeshwa fa minduni munduni ibnichukue mimi nifanye asiye kuwa Mwenyezi wa haki ali hata nifanye maungu in yuridni arrahman bi dhur ila tughni anni shafa'atuhum shay'a waungu ambao akinmulia Mwenyezi Mungu akiniamulia Mwenyezi kunipa adhabu yoyote miungu hiyo haitaweza kuniepushia adhabu hiyo ولا مَذِيبَ وَلا قَلُوتَ وَلا يُنْقِذُونِ وَلاَ أَعِزُّ كُنِيُوكَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ حَقًّا مِمَّنْ كَفَنَ هَذَا نَتَكُونُ كَطَيِّبٍ وَضَاعِ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ مِمَّنْ مِشَامُؤْمِنِي مَرَا وَهُنُ نَتَكُونُ مُسْمِعِذَ بِزُورِ قِيلَ دُخُولَ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ المكرمين. بنا حبيب النجار قال له مولاكه قال امنك ايماني سيوكنتارديدي نا جماعه زاكاو wakamshambulia wakaangia kumtesa na kumpiga na nini lakini yeye jambo lake alisema inni aamantu bi wenu nisikilizeni vizuri qila akaambiwa ibn ingia peponi si wanasema wanaona wao wanakuwa wao wanakotoa katika ulimwengu udukhulul jannah ingia peponi qala huwa habibun najar rasema ya laitakaumi ya lamun natamani haya jamaa zangu angekuwa anajua bima ghafara li rabbi kitu ambacho kimemsababishia kunisamehe memba wangu wajala mina mine, na minal mukramina nukuna fanya katika watu wanaheshimika na kulipwa vizuri wama anzana ala qamihim minbaadihi, ba'dihim min jundin min jundi as-sama' wama kunna munzirin kwa jamaa zake habibu nujari minbaadihi, baada ya kumwangamiza yeye hatukupeleka min, baadihi, baadihi hatuku min minasama. mjumbe yote askari yote kutoka mbinguni wama kunna munzirin ndao la hatukujiandaa kupeleka harikupeleka wala hatkujiandaa kupeleka makona mnzile in kana illa sayhatan wahida halika kuna lilotokea isipokuwa ukelele mmoja tu faidahu khamidun ukelele mmoja aliopiga israfil juu yao wakawa wote wameangamia wamezima moto makaa kama moto uliowaka wakabakisha makaa na majivu ya hasrata ala libali hasara iliyoje ilaso bitikia wajia mwenyezi Mungu kwa mi mayatihin rasulun fakiku wao mjumbe muwenyezi Mungu anayetumwa kwa ajili yao kuongoza na kuelekeza ila kanu bihi yastazoon isipokuwa mjumbe huyo ufanye shere na kitikichekesho alam ya raw hawaoni kam alakna kablahum ni ngapi tumeshaangamiza kabla ya wao mina alquruni katika makarne kwa makarne yale yotangulia Anahum ilaihim la yadion. hao waliwangamizwa kwa wao duniani hawarejei tena duniani hawarejei wameshangamizwa wameshangamia lakini tu kuna siku watakusanya wote kama anavyosema Mwenyezi Mungu wa in jamii ladaina muhbarun hakuna mmoja kati ya hao isipokuwa wote mbele yetu katika, kwa ajili ya hisabu na kulipwa watahudhurishwa wa ayatu na ushahidi juu ya kwamba watahoishwa watapufuliwa wahesabwe walipwe eh al ardu al maytatu na yangalia ardhi kwa ukame ahayainaha tunapoifuisha, wa na minha habban tukawatesha katika ardhi hiyo mimimea inazalisha chembe kwa minu yakuluna wao wakawa kula kama vile mpunga nganu tama maindi, kunde choroko mahage yote hayo na na ardhi baada ya ukame. Wajalna fiha jannati min nakhil. Tukajalia ndani ya ardhi hiyo bustani za mitende wa anabi na mzabibu. Wa fiha min al ndani yake, tukachimbuna na ardhi hiyo min al-wayun Liya'kulu min thamarih ili apate kula matunda yanozalishwa na ardhi hiyo wa ma'malat aidihim. Na wala hazikutengenezwa nafaka hizo chembe chembe hizo anazozipata wakazila, kazi hazikutengenezwa na mikono yao. Hawa kutengenezwa kabisa na mikono yao. Afala yashkurun. Kwa nini washukuru? Subhana alladhi khala kal azwaj Utakatifu na utukufu ni wake mwenye zingu ambaye ameumba sampuli zote za viumbe. Mimma tumbitu al-ardh toke ambazo zinatoteshwa na ardhi wa anfusihim na vizazi vinavyozalika kutokana na wenyewe binadamu wa wamim la yaalamun na mengine, viumbe vingine ambavyo hawakuwa kavijua hapo kabla ya kumbwa wa atullahum al-layl minhu an na dalili nyingine ya kudhibitisha kwamba Mwenyezi Mungu atawapufua viumbe na awasabu awalipe ni usiku tunaotoa kutokana na usiku mchana faidahu mudlimun tunaotoa kutokana na usiku mchana wakajishtukia watu wako katika kiza cha usiku Washamsa na tajiri, wa shamsu tajri li na najua linatembea katika mizunguko mkonfuu sana na vituo vyake vimepangiwa dhalika la azizi la alim hiyo ni kudhura, Hiyo ni mipango ya mwenyewe Mwenyezungu mwenye nguvu za kushinda na mjuzi. Walqamara qaddarnaahu na mwezi tumekupangia manazila. Mwezi tumepangia vituo 28 kila mwezi. Hata katika luionil kadim. ikawa jua linazunguka mpaka likarejea mwezi katika mwisho wa siku sagozake 28 21 kwanza sita, 26 27 nane ukawa kama kibipi cha mtende mkongwe la shamsu yanba'i laha an turika alqamara hakuna haki wala ham lanawazo jua kuha mwezi wala allaylu sabiqun har wa lahu sikku wa hamchana mfifa lakini fi falakin lakini vyote hivyo katika njia zake vinatembea Juwa tembea katika njia zake 12 Usiku na mchana unatembea katika njia zake 24 Mwezi 28 mchana na usiku 24 Wa ayatullahum anna hamalna dhurriyahum na dalili nyingine kwa wao kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kufufua na kuhisabu na kulipa ni kwamba sisi tumewabeba tukawapakia dhuriyatu vizazi vyao, yani wazazi wao tuliwachukua fil fulk jahazi iliyo sheheni ya mtume wakati alipokuja katika kuyole mwengo kavarikishwa duniani yote Wakawa ali pona aliye ya kuwa hai mpaka wakaja kuzaliana mpaka kufikia kuzaliwa sisi sisi wale tu waliopakiwa katika jahazi ya mtume wa khalaqna lahum munyizungana sema na tumewaundia binadamu hao tumewaumbia misili hii pandio nyingine mfano wa jahazi hiyo, mayar yarkabuna ambazo wanazipandia akisafiria wa, wa inna shana kama tunataka nogoreko home tunaweza kugharikisha bala sariha lahum hakuna muokozi atakayeweza kuokoa wao wala humunqadhuna wala hatukolewa illa rahmatan minna isipokuwa kitakachiweza kuwasaidia ni elihsani yetu tuamoe kwa hisani yetu kuokoa na kuwa nasuru wa mataa anakuwa ajelea kutimiza mipango ambayo tumekushapangia ya staree ila haini mpaka kumaliza muda wa haini allahumma inna nasaruka huda wa allahumma wa ya ya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اكرمنا من نور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واحسن خلقنا بالرحمه برحمتك يا ذا الجلال والكرم mentions subhanahu wa ta'ala ana endeleya ni wapotofu tapendeki hawapendeleki waizaa kila laho takuma baina idikum wanapoambiwa muogopeni mweziungu muziogope adhabu zokombeleenu za kiyama wa khalfaqum ogopeni mateso na makorofi ambao unaweza kutokea kwa kukumbeni hapa duniani la alakum ili ilay nimrahimebe basi wanajifanya kama hawaskii bali hutia pamba na manemane katika masikio yao kwa hivyo wa matati ayatin hawawaji wao mujiza min ayati rabbihim kutokana na miujiza wao, illa kanu anha muridin Ila wao wanakuwa wenye kwa yapo mgongo wa iza qila lahum na wao, kuombea wao za mimma Tuene baadhi ya zile riski zilizokupeni Mwenyezi Mungu kumwasaidia wanzenu waliokuwa ni watoto ni wachache mapato. Qala alladhina kafaroo liladhina amanu. Husema walio makafiri kuambia waumini. Anatumu mallau yasha Allah wa tama. Bimosisi tualisha angetaka Mwenyezi Mungu mwenyewe angalishaa. Inantum illa fi dhalalin mubeen. Hamna mlipo ninyi ispokwa katika upotevu wa zahiri wa yaquluna wa nasama hao mata hadha alwa'd in Ni lini nilainiyo habari ya kufuhuliwa na kusabiona kuliba lini in kuntum sadiqin iko nini kweli mata hadha alwa'd in kuntum sadiq mwenyewe anaanambia haya nzuru na ila sayhatan wahida hana haan ngojei hawana na tikingojea ispokwa mmoja tu taakhuduhum wa utaka ukuja pigwa na Jibril ukawashika wa hum yakhsimun hali ya kuwa wao wanazozana wanagombana masokoni gombani ya bidhaa fala yastiyuna wala ila ahlihim yadun siku hiyo hawatawahi hata kuwa kama ghiza mausio wala ila ahlihim wala kumajbana kwa kwa watu wao kwa zao kwa jamii zao hawataweza kurudia wanofika fisoul na mwisho pulizwa katika parapanda la kiyama faidhaum min alajdathi ila rabbihim yamsulun ambalo polezo hilo ndilo atakalo wote waliokufa. kufa lakini watashtukia hilo wote viumbe waliokufa kufa min alajdathi wanatoka kutoka makaburi mwao ila rabbihim yamsulun kwenye mkutano mwao na kimbilia kalu watasema ya wailana pohu ile wetu mambaathana min mkadina nani ale kuja kutumanisha kutoka na malalo yetu jibu litakuja kutoka kwa malaika amwambie hadha waada arrahman wa sadaka almusalam hichinde chokile aljoke ahidi mnyezungu mwenye rehma na akakithibitisha wajumbe wake in kana illa sayhatun wahida munyezangu anazidi kubainisha akisema kwamba hayo jambo zito haikuwa chochote haikuwa kwa mtu wala haichukuchwa muda wote ukelele mmoja tu ukelele fa idhahum jami'an ladaina mahdaron watashtukia wote mbele yetu wamekushau wamekosanyka wamekosanywa fa alyawma la tudhlamu nafsun shay'an wala tujizona illa ma kuntum tamalun Mwenyezi Mungu anasema siku hiyo atawaambia viumbe leo mm, la tufulu nafsi haituzulumu nafsi yoyote chochote na lakini wakati huo la tufulu zao hamtolipwa chochote illa ma kuntum tamadun isipokuwa malipo ya kitendo mlichokuwa mkifanya inna asahaba aljannati alyawma fi shughulin faqiho hakika watu wa peponi Siku hii ya leo watakuwa katika mshughuliko wa nema. wao na humu katika zilali na watakuwa katika vipule ala alaraiki juu ya matakia muttakiun wenye kutegemea laum fiha fakihatun wa lahum fiha maydaun laum fakihatun wa lahum maydaun watapata humu ndani ya pepo yao kila aina ya matunda na watapata kila wanachokitamani Salamun qawlan min rabbir rahim. Amani ya Mwenyezi kwenu. Huu ni kauli inayotoka kwa Mola mlezi Manyerehemi, wa Mbrehemevo. Waamtazu leo ma ayuhum. Kwa kuwa kutakuwa watu wanataka kujaribu kufanya ujanja ujanja hapa kama anavyofanya hapa duniani. Mwenyezi atatoa agizo gizo lake la kali kabisa la kwa bamanu wajanja wa, wa hao waambiwe wa mtazo leo ayuha bagu kaini leo yenyewe kaini upande yenyao ilikwaje tena kunisogeza sogeza katika kundi la wapenzi wangu alam ahad ilaikum ya bani adam sinlikumbishieni yenyewe bani adam nanga kutakane hadi mshikamane na taa Ninakwambia Allah ta'ala tabunu shaytana innahu lakum malum min kwamba msimkimkomwabudu kwa shaytana yeye kwenu ni adu wa zaher sikukwambia hayo hatha Nika mbiyani, mimi, Mbika Mbika kathira, wa anibuduni hadha siratu mustaqim nanaka kwambieni niabuduni mimi ndio njia ile yonyoka mlikataa mkaposa wa laqad adalla minkum jibalan katheera fa lam takunu ta'qulun Mwenyezi Mungu anawasota waovu akimwambia wa rakad ardallan minkum wa miongoni mwenu jibal lan makundi makubwa mengi afalam mtakunu takalun hamkuwa nyenye mzingatia basi kama hamkuzingatia hadhi jahannam ihia ambele macho yenu jahannam lati kuntum tuadun ambao mlikuwa nyenye mmeaganiwa fisulahu halyauma ingiyani leo hakuna wengine bima kuntum takfurun Kufuatana na kila ambacho chanduka kifanya cha Al yauma naktimu ala afwahem Leo tutawaziba afmuh yao fatukallimu na aidihimu. witazungumza mikono yao watashahadu arjuluhumu. Na tashahidiy miguu yao bima kanu yaksebuna kufuatana na yale ambayo wameachoma wa launasha'u latamasna ala ayniihim na kama tunataka tuangalie pofu pofu macho yao sirata, waka waka shindana, waka njia, kwa kusirata siratu wakapigania njia pa ana yebsiruna vipi angaweza kuiona vipi angaweza kuiona unasha wala msakhana na kama tunataka tungaliwazizimisha katika nafasi walizo sehemu zote nazo, walizo walizopoka katika yetu kuzamisha lamasta'u mudiyan wa la yarji'un wa kwenda usoni wala kurudi nyuma wamanu'muruhunna kasu fi al-khalq ya fala al na ambaye ba'atumum ba'furum ba'fu tunampunguza punguza katika umbo wa zangati wa ma lamnahu shayra wa ma yambaghila hatu kungungisha wa fanani na yeye innahu ila dhikrun wa quranu mubin hayakuwa hayana yasumahammad ispokwa ni maonyo na ke cha wazi. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqal qawlu lal kafirin ilaha wale afish wa allam ba'u wa ku hayy wanyyo hayy watu wanyyo hayy zinazofahamishwa kafahamu wa yahiqal na lal thabitika wal adhabu Ala al-kafireena juna tafir. Avala yarao anna khalakna lahum mimma amilat idina. na'am fa hum laha malikun. Munjizuna nasema. Hivi hawa ni hawa wanadamu wale? Hawaone kwamba anna khalakna lahum mimma amilat aydina. Tumewaambia mambo ambayo yameombwa na yametengenezwa na uwezo wetu. Munjizuna wanasema. Mikono yetu, muradi uwezo wake. Mzee mkubwa kesa yetu na kusudiwa muwezo wetu anawama tumemwapitangeneza tunafanyia wanyama fahum lahalikum wa wanaamiliki wa kaja nasibu ngamia wangu mbewe wangu nguzi wangu hali ya kuasiye aliyetengeneza mtengenezaji mwingine yeye anakuja kumiliki wadhalilnaha lahum tunaadhalelisha nyama yao famin harakubum wa minha yakulun wa ka baadhi yao wa wana... Pandia migongoni, wakapakia mizigo na wengine wana wachinjwa kwaada walao m فيها wa منافع ومشارع bila bila anapata damu hawa katika hwanyama manufaa mbalimbali vinywaji mbalimbali afala yashkurun kwani ne ya washukuru watakadha min dunillahi alaha wamejitengenezea asiye kwa mungu wa, wa haki miungu ya sanamu la'allahum yunsarun atehunaika sayyidiy la yasa'a sayyun nasrhum min sunwan kataka kwa kusema kwamba misanamu hiyo mizimu hiyo haitoweza kuwa nusuru wao Wahum kwa wa hum lahum jund muhdarun pamoja na kwamba wanaaskari waliohudhurishwa fala yahzan ka qawluhum wa sayakhozonisha ya muhammad mananaya ha inna na'lamu na ma yasirrun wa ma yudrin sisi tunayajua yote wanayofanya. Tokee wale wanayofanya kwa siri na mpaka wanayafanya kwa dhahiri. tunayajua. Awalam yaral insan ibhauna min adam anna khalaqnahu min nutfatin faidahu wa khasmubin. Ya kwamba sisi tumemwomba mwanadamu kutokana na denda lamanii manii. wa wa khasmubin kisha yanageuka kuwa mgombi na mwenyezingu Mungu. wa dhahiri na mwenyezingu. Wa daraba lana mathalan wa nasee khalqah. Kisha anatupigia sisi mfano, anatupigia Mwenyezi Mungu mfano. Kala akasema ma yuhya ila izama wa hiaramin. Nani atakeweza kuifufua mifupa ile na kuchaka na kugeuka choka na vumbi. Kuliwaambie yuhyi alladhi anshaha. Mwenye uwezo wa kuupopua hayo ni yule aliyeumba. Yule leo ba awala marat tokea mara ya kwanza wa huwa bikuu likhaliquna alayna aykullaka yumba anamjua alladhi ja'ala lakum min shajari shajar al-akhdarin nara min zangwa baye ama ama ni amakufanyeni nyenye kutokana maji mbichi, kupata moto fa idha antum minhu tukidun nini mkawa mkao kutokana moto huo mnawasha mkakoleza, mkapata kupikia, mkapata mtapata na baridi. Mkapata kufanya chochote mnatotaka kufanya kwa mtu huyo awanaisa alladhi khalaqa as wa wal-ardh hivi hakuwa mnyezingu ambaye ameumba mbingu na ardhi biqadir kuwa ni mweza hala an ya khalaqa mithlahum li kufuwa a kuomba kuomba viombe vingine bala wa huwa al-khalaq al moja kwa moja e mnyezingu ndiye mumbaje mjusi. إنما امره اذا اراد شيئا حقيقه انبيائك ان بطك جمروت كلتكذا فان يقول له كن فيكون لكل إن انبياتك كن فيكون لك كن اجسم كن فيكون لا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وتكاتفني معك منزونغمباي فيتكاتاه وازواك كنا وفال كل شيء وااليه turjao wa ilayhi turjao na kwa kee mnyezungu kwenye maamuzi yake kwa kee mnyezungu kwenye mipango yake aliyopanga turjao na mtarajishwa hamna kungeni koko kimbilia hamna dengeni lako difanja wallahu subhanahu wa ta'ala alam allahumma haddina bihudaka waj'alna min al-hisar fi ridaka wala tuwalna Hasbunallahu wa ni malaka walahu la hawla wa la quwwata illa billahi al-adhim Subhana rabbika rabbil izzati ma sakun wa salamun